Euskal Herrian imigrazioa zertan den aztertzea beraz izan da helburua gaindegiarena. Euskal Herria bere osotasunean hartu duzu ikerketa horren egiteko, usaiadu zuen bezala, funtsean. Muga administratibuen zailta sunekin, Imanol Esnaula, egunon. Bai Euskal Herrian, uh, ala ere, azpimarratzen aldela lehenik europari komparatuz imigrazio tasa uh, aski askerra dela. Eta iparaldeko biztanlearek uh, brazin pixkatin derexatuz, osoak ontutan hartuta biztanlean emuneko berrugei eta bikakot seia lurralde ortatik kampo sortu da eta bereziki kostaldean. Miagitzen emuneko irroita bata, endaian berroita mez sortzia, bai honan berrugei eta maika, bahanek aldan aldiz fenomena alde, alde, alderantzizkoa da, nola zori. Bistanda, Ipar Euskal Herriak badu e, nolabait ere bere e, instituzio propio erik ezizateak ere ba, e, planifikazio ekonomikoan, ba, Parisek eta Bordelek erabakitakoaren menpeko ez egiten dute eta alde horretatik ba, bada e, kostaldearekin lotutako zerbitzu eta turismoa sustatzeko alako gogo bat eta horrek bi ondorio nabarmen ditu batetik e, maila ekonomiko haundiko jendea erakartzen du eta, eta bereziki kostaldera hor metatzen baitira zerbitzuak, eta beste alde batetik behar ditu merke edo esan ezagun baldintza. E, e, eskazagoetan lan egiten duteen ba, langile gazteak, ezta? Eta horregatik kostaldean metatzen dira batetik errentaltuko herritarrak eta beste alde, e, torkineak honetan eta beste alde batetik errenta basukoak ere bai. Hortan ere sartzen alda be, bertako gazteak edo kostaldeko gazteak ere kampora doaztela, Euskal Herretik kampo ere hain nitzan lan bila e, bon, tartetik erraiteko bainan berri zitzultzeko barne kaldera kostaldea ipatu baitugu, siberua aipa dezagu, nazken lau hamarkaletan, ala ere, biztan lehasko galdu ditu hartu bainu gehiago, ez? Bai, oroar, e, zera, ez da, saldoa negatiboa da, bereziki, ez da, ez da, siberdoan, e, oso nabarmen, ez da, eta, eta horrek, ba, biztan da galtzen du, eta eztu erakartzen askorik. Zerrik aztan dugu, azken finan, beraz, azterketa guziuietaz, izan barne emigrazio hortaz, eta kanpotik etortzen den hortaz? eh aiz e, e, i i i karga ere zeran dago eh planifikazio ekonomikoaren eragin zuzenean ez bakarrik lurralde baten e, zera lurralde baten egitura e, sozialean baita ere lurralde bateko e, biztan biztanleak dituzten bizi baldintzetan. Hau da, turismoa sustatzen delarik eta bereziki ba, e, zera estaz, turismo egoiliarra, horrek e, berarekin dakar, bai zuzen ere, garatzea lan merkatu zehatz bat. Kasu honetan gainera Euskal Herritarrak e, sobera zaizkiona. Hau da, behar dituztelako zaintzain merke ba aginekoak zainduko dituzten edo saltokietan e, ba, bueno, merke lan egingo duten herritarrak eta bere ba sobera e, gain formatutako euskal euskaldunak. Beraz, gain formatutako euskaldun horiek beste lurralde batzutara e, bidaltzen igoritzen ditu eta aldiz erakartzen ditu ba, ba bueno, formakuntza maila txikiagoko eta lan beharrean diren beste gazte batzuk. Uhum. Beraz, e, erabateko aldaketa da, da lurraldea e, bere herritarrena da eta ez ez, ez ekonomiarena, eta hori ba, hori gastatzen da. Beraz, ikasgain nagusia nolabait ere E, honetan, lago lagoa da, daiparuskal herriak eh planifikazio ekonomikorako e, tresnak ez izateak berarekin dakar ba nolabait ere bestelako interes batzuen menpeko izatea herritarren eta kolektibitateen interesen gainetik. Mm -hmm. Hori da ere izaiten alden ondorio bat bai, bertan erabakitze falta horrek ere ekartzen dituen ondorioak eh ba bai e, zer pentsatua eta alegia bertan ekonomia aktibatzen ezten bitartean eta bereziki barnealdean ba, ekonomia berri bat beste gisa bateko ekonomia jarraituko du nolabait ere iparraldeak bertako herritarrak soberan izaten eta kanpoko eh, langileek eh, gako txartean esanda la kanpoko langile merkeak behar izaten diot alakoak ordun niuzet Premia gorrikoa dela, eta hori, ba, zera garapen kontseiluan daren, askotan agertu izan den kontu bada, premia gorrikoa dela, e, pentsatzen hastea zer nolako estrategia ekonomikoa jarraitu behar duen Ipar Euskal Herriak, e, zer nolako sektore produktiboen aldeeko e, alegina egin behar duen, e, zer nolako formakuntza egiturak eta behar dituen, nolabait ere, indar endogenoak, indar endogenoak, e, bideratzeko, nolako, e, Da, e, bere lurraldearen eta bere kolektibitatearen meseretan, ezta? Mm -hmm. Aute eskunde garaietan, ea, autetxiek ere hori pentsatzen duten, ondoko, beha, autetxik ontsailuak ere ukanen du eta, beha, imigrazioa zala ere zenbaki guziak eta e, taulak eta dituzu, usaiako gunean, gaindegiak argitaraturik, iman nol esnaula, mile esker, gurekin nigo nigoizontan? Bai, mm, esker esko. Mile <gur> <gur>